Buena, lehenengo piskot, e, aurten got taldiri buruz zerbait komentatzeko, aipagarrina da, urten taldia dexente berriku dugula, azken finin, lehen gurtin, lesio difentik eman ziren taldin, eta bertze batzuk adina dela, eta azkenin hartu hartzutute taldia, taldia gai, futbola uzteko erabakia, eta orduan, aurrera inbarri izan da esforz zondia, bai, direktiban aldetik bai guk talde bezala, Pues, bilatzeko jendia mantendu alizateko bai beko ekipua, bai goiko ekipu hortan ibili gara, eta orduan beti iko goitu barri izan dire neskade jente, bere zadinez tokatzen etzeiz gien horiek, minio, azkenin hartu derabakia goitzeko, batez ere bi ekipuk mantentzeko helburukin. Eta hortik bueno, aurrera ja e, pretemporada kontutan hartu eta bueno, entrenamentuk ongi joan dire, E, da egila, neska gaztintzako, pues, izan dela aldak eta ondia azkenin jokatzeko modu delako difentia, eta pues, lan kargare ordut egik dabar aldatu dire, ordu nabaitu da bastante beraientzako, Mino alare egogukin ikusten zaie eta, eta ongi joan da egiaran. Lagun artekuk egintxugunak pretemporadan zehar, bueno, e, jende faltagatik baten bat e, aplazatu, kanzelatu barri izan dugu, Eta bertzela intiugun e, amistose, bueno, ongi joan dire. Eta egila da sensazioenak harraututugula bertan, orduan guain e, temporadari begira, pues, egirran sensazioen nahikoenak dire. Betire hobetzeko ongauzak pues, ikusitugu. Eta horrekin, zinen dugulan temporaan zehar, horiek hobetzeko helburuz. Eta aste honetan jokatzen dugu lehenengo partidua temporadakoa, jokatzen dugu elgoi barren, bertan jokatzen duguan, kanpun hasten garaberaen kontra eta bueno, eh kategori hontan pues ikusten dugu konpetitzeko gai garela, lengurtin lesioak tabarkontutan hartu ta azkenin lortu zen temporada aurreratetzi alik taubena eta horten ere pues helburu izango da berdin azkenin eh pues futbolaz, animatzia agora bai importante jendia futbolin aritzera ta be tire denari aukera eman ez, pues pues urtepoliz bat iten saiatzia. Ta denak iluxe ez dago goztenpora dau pues saiatzia lito hobena disfrutatzen ta liki ta hobena pasatzen denan hartin. eta hori erran bezala pues naidunak e futbolin apuntatu do futbolin pues, hori e, aukera ikusten baldi badu, probatzeko do Edo zen gauza hemen beti gazteko atik irekik izanen txula eta aldeetik, pres egongo balitz atik zabalik txula.